Буремний перевал. Емілі Бронте. Розділ 34. Останній. Декілька днів після того вечора містер Гіткліф уникав зустрічатися з нами за столом. Але він би не згодився просто відіслати Гордона і Кеті Геть. Він не витримав би остаточної поразки, тому вирішив сам не показуватись їм на очі. Їсти раз на добу здавалося йому цілком достатнім для підтримки сил. Якось вночі, коли всі в домі вже спали, я почула, як він спускається вниз і виходить у парадні двері. Я не чула, щоб він повернувся. Вранці виявилося, що його досі немає. Це сталося у квітні. День був ясний і теплий. Трава така зелена, якою лишень можуть викухати її дощі та сонце. І дві яблуньки на південному боці муру стояли всипані цвітом. По сніданку Катрина наполягла, щоб я винесла крісло і сиділа зі своєю роботою під ялинами біля будинку. І вмовила Гортуна, що вже зовсім одужав після того нещасного випадку, скопати її малий квітник, перенесений за скаргою Джозефа в куток саду. І так люби мені було малуватись буянням весни довкола і чути духмяні пахущі квітів і дивитись у ніжну блакить над головою. Аж раптом моя юна леді, Побігши до воріт накопати примул для свого квітника, повернулася лише з кількома квіточками і сповістила нас, що іде містер Гіткліф. «І він говорив до мене», – зніяковіло додала вона. «Що він сказав?» – уточнив Гортон. «Хотів, щоб я чимшвидше швидше забралася звідси», – відповіла вона. «Але він зовсім не такий, як завжди, і я трохи постояла, подивилася на нього». «А який він?» – спитав її кузен. «Ну, такий жвавий, майже веселий. Та ні, навіть не майже, а дуже, дуже схвильований і дикий, і радісний», – намагалася пояснити вона. «Отже, нічні прогулянки його розважають», – зауважила я підкреслено недбалим тоном, хоча насправді була вражена не менше за неї. «Бо ж не щодня нам випадала така нагода бачити хазяїна радісним». Мені не терпілося побачити, що вона каже правду, і я віднайшла якийсь привід піти у дім. Гітклів стояв на порозі, він був блідий і тремтів, Але його очі справді сяяли чудним, радісним вогнем, що невпізнано перемінив його лице. «Ви щось поснідаєте?» – спитала я. Певно ж, зголодніли після прогулянки. Я хотіла вивідати, де він був, але не наважилася спитати прямо. «Ні, я не голодний» відказав він, одвертаючись майже зневажливо. Наче збагнув, що я намагаюся вгадати причину його радості. Я знітилась, не могла вирішити, чи доречно зараз дозволяти йому з напучуваннями. «Не слід, як на мене, блукати десь на дворі», – зауважила я. «Коли час лежати в ліжку. Це нерозумно у всякому разі, коли така вогка погода. Ще застуду схопите, а то чого доброго і пропасницю. Щось дуже негаразді з вами». «Нічого такого, чого я не зміг би стерпіти», – відповів він. «Іхоче терпітиму, якщо ти даси мені спокій. Заходь і не набридай мені». Я підкорилась і, проходячи повз нього, помітила, що він часто дихає. «Так», – мовила я до себе. «Ясна річ, він занедужав». «О, диво! Що ж то він міг робити?» Того дня він сів обідати із нами і прийняв із моїх рук повну зверхом тарілку, наче збирався надолужити прогаяна за минулий піст. «Я не застудивсь, і мене не б'є не пропасниця, Нелі, мовив він, натякаючи на мої слова, сказані вранці. «І я готовий віддати належне їжі, яку ти мені пропонуєш». Він узяв ніж і виделку і вже наче хотів братися до їжі, та раптом якось знеохотився. Поклав їх на стіл і почав жадібно дивитись у вікно. А потім підвівся і вийшов. Ми бачили, як він походжає по саду, і Ерншов сказав, що піде та й спитає, чому він не хоче обідати. Може, ми його чимось образили? «Ну як? Він іде до столу?» – спитала Катрина, коли її кузен повернувся. «Ні», – відповів той, – «але він не сердиться. Він справді чимось напручуть вдоволений». Тільки я вивів його з терпіння, бо двічі заговорив до нього, і він наказав мені забиратися до вас. Його дивує, як я можу шукати іншого товариства, окрім вашого. Я поставила його тарілку на черінь, щоб їжа не вистигла. Години дві по тому, коли в кімнаті вже нікого не було, він повернувся, ані трохи не заспокоєний. Та ж сама неприродна, таки неприродна, радість мерехтіла в очах під чорними бровами. Лице було безкровне і раз у раз кравилося чудною посмішкою, що оголяла зуби. Його тіпало, але не так, як то буває від холоду чи лихоманки. Він і трусився, а тремтів, мов напнута струна. «Треба взнати, що з ним таке коїться», – подумала я. «А то хто ж його спитає?» І вигукнула. «Ви почули якусь добру новину, містера Гідкріф?» «У вас такий збуджений вигляд!» «Звідки б я мав чути добрі новини?» – мовив він. «Я збуджений, а збуджений я від голоду. Та схоже на те, що я не мушу їсти». «Обід вас чекає», – відповіла я. «Чому ви відмовляєтесь від нього?» «Я зараз не хочу їсти», – поквапно пробормотів він. Почекай до вечері». «І ось що, Нелі, прошу тебе, разі назавжди застережи Гортона та інших – аби трималася від мене подалі. Я не бажаю, щоб мене хтось турбував, і хочу бути в цій кімнаті сам. «Чим вони вам не догодили, що треба їх виганяти?» – спитала я. Скажіть, чому ви такий дивний, містер Гідкріф? Де ви були цієї ночі?» «Я не знічав, я питаю, а...» «Ти не знічав, я питаєш, а з нічого робити!» – розсміявся Гідкріф. «Гали, я відповім тобі!» «Цієї ночі я був на порозі пекла». Сьогодні я бачу своє небо. Воно стоїть мені перед очима, лише за якісь три фути від мене. А тепер ти б краще йшла звідси. Ти не побачиш і не почуєш нічого страшного, якщо не шпигуватимеш за мною. Я замала біля коменка, витерла з ціли і пішла на більше, ніж будь-коли. У той день він лишався вдома, і ніхто не турбував його. Поки о восьмій годині я не вирішила за потрібне, хоч мене й не просили, принести йому каганця і вечерю. Він сидів біля розчиненого вікна, спершись на підвіконня. Але не дивився на двір. Його погляд був звернений у темряву кімнати. Вогонь ледь жеврів під купою попелу. Кімнату сповнювало вогке, м'яке повітря сутінків. І така тиша, що можна було вчути не лише шумовині струмка в долині, але дзюркіт його понадранню і плюскіт води об великі камені, що випиналися з неї. Я заохкала, побачивши згаслий вогонь, і почала зачиняти вікониці одну по одній, поки не підійшла до його вікна. «Можна зачинити?» – спитала я, щоб підняти його з місця, бо він не рухався. Відблиск вогню впав на його лице, коли я говорила. «О, містер Локвуд!» Я й передати не можу, як вжахнуло мене те видовисько, ті чорні запалі очі, та посмішка і мертвотна блідість. Мені здалося, що то не містер Гіткріф, а якась мара, і, поточившись із переляку, я втрапила свічкою в стіну, і ми опинилися в темряві. Так, зачини, сказав він своїм звичним тоном. Що це ти така незграбна? Нащо було нахиляти свічку? «Ідину принеси іншу!» Я, по-дурному перестрашена, притмом кинулася геть і сказала Джозефові. «Хазяїн просить, щоб ти засвітив та розпалив у нього, бо сама я не наважилася піти туди знову». Джозеф пішов, набравши у совок жару, та за хвилю приніс його назад, а у другій руці тримав тацю з їжею. Він пояснив, що містер Гідклів збирається спати і не бажає нічого їсти до ранку. Ми чули, як він піднімався сходами, але пройшов не до своєї спальні, а туди, де ліжко з панелью. Вікно там, як я вже згадувала, досить широке, аби будь-кому пролізти. Я вирішила, що він, певно, задумав нову нічну прогулянку. Але не хоче, щоб ми здогадалися про неї. «Може, він перевертень чи вовкулака, думала я. Мені доводилося читати про цих страхітливих теменів у людській подобі. Я примусила себе згадати, що доглядала його з малкою і бачила, як він ріс, що була з ним поруч майже все життя. То хіба не дурість отак піддаватися страху? Але звідки ж воно взялося, те мале чорне створіння, яке добре чоловік прихистив собі на гори? Нашіптувало мені моє марновірство, коли я забувалась у дрімоті. І я марнувалась у тривожному напівсні, гадаючи, яке йому приписати походження. Повертаючись до логічних роздумів, я знову пригадувала все його життя, тільки з домішкою моторошних подробиць, і насамкінець уявляла його смерть і похорон. Пам'ятаю, я була дуже заклопотана питанням, який напис вибити на його могильному камені, та як домовитися про це з гробарями. І оскільки в нього не було прізвища, і ми не могли вказати його вік, довелося обмежитись лише одним словом – Гіткліф. Так воно й сталося. Якщо ви зайдете на свинтар, то прочитайте на його надгробку тільки це, та ще дату його смерті. Світанок повернув мене до тями. Я встала і щойно розвиднілось, вийшла в сад перевірити, чи нема слідів під його вікном. Слідів не було. Отже, лишався вдома, подумала я. І сьогодні з ним усе буде гаразд. Я приготувала для всіх сніданок, як завжди, тільки сказала Гортону й Катені, що вони поїли, не чекаючи хазяїна, бо він учора пізно ліг спати. Їм забаглося їсти в садку під деревами, і я винесла їм столика. Повернувшись у дім, я побачила містера Гітліфа унизу. Вони з Жозефом обговорювали якісь господарські справи. Хазяїн давав ясні, докладні вказівки щодо роботи, але говорив швидко та все поглядав кудись убік і з тим самим збудженням. Навіть іще тривожнішим виразом. Коли Джозеф вийшов з кімнати, він сів на своє звичайне місце. І я поставила перед ним філіжанку кави. Він присунув її ближче, потім поклав руки на стіл і втупився у стіну навпроти, начебто озираючи якесь конкретне місце сяючими неспокійними очима, з такою напруженою цікавістю, що іноді тамував подих на півхвилини. «Ось, прошу!» сказала я, посуваючи хліб йому просто під руку. Їжте й пийте, поки гаряче. Воно вас уже годину чекає. Він не помічав мене і все ж посміхався. Мені б краще було побачити, що він шкіриться на мене, ніж дивитися на ту посмішку. Містер Гідкріф, хазяїне? скрикнула я. Бога ради, не дивіться так, наче бачите на земне видіння. Не голосуй мені тут, відповів він. «Розирнись і скажи, ми тут самі?» «Звичайно!» – сказала я. «Звісно ж, самі!» Та все ж я мимоволі скорилася його наказу. Так, наче не була впевнена. Він нетерпляче відсунувши посуд, звільнив перед собою місце на столі та схилився наперед, щоб краще бачити. Тепер я розуміла, що він дивиться не на стіну, бо хоч і бачила лише його самого, було видно, що він розглядає щось на відстані двох кроків від себе – і, щоб це не було, воно вочевидь завдавало йому безмежної насолоди і нестерпного страждання. У всякому разі, болісний і зачудований вираз його обличчя наводив на таку думку. Уявний предмет не був нерухомим. Очі Гіткліфа стежили за ним і не відривалися, навіть коли він говорив до мене. Марно я нагадувала йому, що не годиться так довго не їсти, а коли він, дослухавшись до моїх намовлянь, простягав руку по скибку хліба, його пальці стискалися раніше, ніж досягли її, і лишалися на столі, забувши про свою мету. Я сиділа і терпляче намагалася відвернути його увагу від заняття, якому він віддавався з таким самозреченням. Та зрештою він підвівся, роздратований, і спитав, чому би мені не дозволити йому їсти тоді, коли він захоче. І попередив, що наступного разу я не мушу чекати. Мені досить лише поставити все на стіл і піти. Промовивши ці слова, він вийшов із дому, повільно попростував садовою стежкою і зник за ворітьми. Час тягся тривожно. Настав вечір. Я довго не лягала спати, а коли лягла, сонний шов до мене. Містер Гітклів повернувся по півночі і замість того, щоб лягати, замкнувся в кімнаті внизу. Я прислухаючись крутилася в ліжку і зрештою вдяглася та пішла вниз. Надто це тяжко – отак лежати, коли в голову лізуть усілякі страхи. Я чула, як містер Гіткліф міряв кроками підлогу і час від часу порушував мовчанку глибокими зітханнями, схожими на стогін. Він також бурмотів окремі слова. Єдине, що я змогла розібрати, було ім'я Катрини, поєднане з дикими виразами ніжності і страждання. І говорив він так, наче звертався до когось поруч, приглушено, щиро, видобуваючи слова з глибини душі. Мені забракло сміливості зайти до нього, але хотілося відвернути його від цієї омани, і тому я почала поратися біля кухонного вогнища, совати куцюбою та вигрібати попіл. Це поділо швидше, ніж я очікувала. Він одразу ж відчинив двері і сказав, «Нелі, йди сюди! Вже ранок! Бери свічку і заходь до мене!» «Пробило на четверту», – відповіла я. «Свічка вам потрібна, щоб узяти її нагору?» Ви могли б запалити її від цього вогню? Ні, я не хочу йти нагору, – мовив він. Зайди до мене, розпали вогонь і роби в кімнаті все, що належить. Спершу треба тут розпалити, а тоді я звідси принесу жару, – відповіла я, беручи стільчика та міхи. Він тим часом метався по кімнаті у стані, близькому до божевілля, Тяжкі зітхання зливалися в одне, не залишаючи йому змоги перевести подих. «Тільки не розвидниця, пошлю когось по Гріна», – мовив він. «Я хочу поставити йому кілька юридичних питань, поки ще зможу думати про такі речі і діяти спокійно. Я ще не склав заповіту і кому залишити свою власність? Щось не можу вирішити. Про мене хай вона хоч за вітром розвіється». «Я б так не казала, містер Гідкліф», – заперечила я. Заповіт почекає, а ви б краще покаялись у своїх неправедних вчинках». Ніколи я не чекала, що у вас так розхитаються нерви, та зараз вони у вас нікуди не годяться, і майже цілком із вашої вини. Як ви з себе знущалися останні три дні? Цей титана з ніга звалить. Поїжте трохи та поспіть, ви лишень погляньте на себе у дзеркало і побачите, як вам це необхідно. У вас он щоки запали, і очі налеті кров'ю, мову людини, що конає з голоду і сліпне від безсоння». «Я не винний, що не можу ні їсти, ні спати», – відповів він. «Запевняю тебе, це відбувається не з моєї волі. Я їстиму і спатиму, коли зможу. А зараз це все одно, що умовляти людину, яка борсується у воді, трохи спочити, коли берег так близько». «Я спершу маю досягти берега, а тоді й спочину». «Гаразд, обійдемося без містера Гріна. А щодо моїх неправедних діянь, то я не вчинив нічого несправедливого. І нема мені в чому каятись». «Я надто щасливий. І все-таки щасливий не досить. Блаженство моєї душі є вбивчим для тіла, але недостатнім для неї самої». «Ви щасливі, хазяїна?» – вигукнула я. «Дивне це щастя. Якщо ви можете вислухати мене без гніву, я дам вам одну пораду, що зробить вас щасливішим». «Яку пораду?» – спитав він. «Кажи». «Ви самі знаєте, містер Гіткліф», – мовила я. З 13 років ви вели себе любне, нехристиянське життя, і, певно, впродовж цього часу не брали до рук Біблії. Мабуть, ви забули, що говориться в цій книзі, а тепер уже не згадуєте як слід. То хіба так уже тяжко покликати когось, священника будь-якої конфесії, байдуже якої саме, хто б міг пояснити вам євангелійські істини і показати, як далеко ви відступили від них, і як далеко ви будете від Царства Небесного, якщо не змінитеся до смерті. «Я не гніваюсь. Я дуже тобі зобов'язаний, Нелі», – сказав він. «Ти нагадала мені, як я хочу бути похованим. Хай мене віднесуть на цвинтар увечері, а проводжати мене можете ви з Гортоном, якщо захочете. І не забудьте простежити, щоб гробарі виконали мої розпорядження щодо труни. А священник може не приходити, надгробні слова мені не потрібні. Кажу тобі, я майже досяг мого неба. А небо інших для мене нічого не варте. І я не бажаю його. Але, припустімо, ви будете так само вперто впоститись і помрете від цього. І вас не дозволять поховати на церковній землі, мовила я, обурена такою безбожною байдужістю. Як вам це подобається? Все вони дозволять, відповів він. А як не дозволять, то вам доведеться поховати мене таємно. І якщо ви не виконаєте моєї волі, то переконаєтеся, що померлі не припиняють свого існування. Зачувши, що у домі вже повставали, він зник у своєму сховку. Я зітхнула з полегшенням. Але по обіді, коли Джозеф і Гортон пішли працювати, він знову зазирнув до кухні і дико поглядаючи на мене, попросив мене посидіти у домі. Він хотів, аби хтось був поруч. Я відмовилася, прямо сказавши йому, що його дивні розмови і поведінка мене лякають і в мене немає ні сил, ні бажання бути з ним наодинці. «Ви, мабуть, бачите у мені самого диявола», – мовив він із гіркою посмішкою. «Щось надто огидне для порядної оселі». А потім, звернувшись до Катрини, що була там і шмигнула за мене при його появі, він дещо глузливо додав. «Може, ти підеш, курчатко моє? Я тобі нічого не зроблю». «Та ні, для тебе я навіть гірший за диявола». Є одна, хто мене не відсурається. Та бог свідок, вона безжальна. Чорт забирай, це незрівняно більше, ніж можуть витримати плоті кров. Навіть мої. Більше він не зажадав нашого товариства. Коли звечоріло, пішов до своєї кімнати. Усі і майже весь ранок ми чули, як він стогнав і щось шепотів сам до себе. Гортон усе поривався зайти до нього. Та я сказала, щоби він привів містера Кеннета, і тоді вони зайдуть разом. Коли ж лікар прийшов, я попросила, щоб нас впустили, і спробувала відчинити двері. Та вони були замкнені. Гідкрів звелів нам забиратися до дітька. Він сказав, що йому ліпше, і нехай йому дадуть спокій. Тож лікар пішов. Наступний вечір був вогкий, а потім дошіло всю ніч до світанку. І колись вранці я стала обходити дім, мені впало в око, що вікно в хазяїна розчинене, і дощ лє просто в кімнату. Отже, він не може лежати в ліжку, подумала я. А то змог би до нитки. Він уже встав або вийшов. Та я не щенятому гвалту. Зайду сміливо і подивлюся. Успішно відімкнувши двері іншим ключем, я підбігла до ліжка, бо в кімнаті не було нікого. хутко розсунула панелі і зазирнула досередини. Містер Гітклів був там. Лежав горілиць у ліжку. Його очі зустріли мене таким гострим і лютим поглядом, що я здригнулась, а він начебто посміхався. Я не могла повірити, що він мертвий. Проте його лице та шию омивали дощ. Ліжко було залите водою, а він лежав нерухомо. Віконниця, розгойдуючись туди сюди, здерла шкіру на його руці, покладені на підвіконня. Та кровниця беніла з рани. І коли я торкнулася її, то вже більше не мала сумніву. Він був мертвий і вже закляк. Я причинила вікно, прибрала злоба його довге чорне волосся і спробувала склапити йому очі, щоб погасити їхній страшний, наче живий, жагучий погляд, перш ніж іще хтось його побачить. Але очі не заплющувалися, вони ніби глузували з моїх зусиль, і розтулені вуста, і гострі білі зуби насміхалися також. У новому нападі страху я покликала Джозефа. Джозеф причовгав нагору і зійняв галас. Але рішуче відмовився торкатись небіжчика. «Чорт прибрав його душу!» – волав він. То, про мене, хай бере і той звідки її витяг?» Ет, щириться, аж страх дивитись!» І старий грішник і собі глозливо вишкірився. Мені здавалося, що він того і жди, втне гопки навколо ліжка. Але він, опанувавши себе, став навколішки, молебно звів руки і почав славословити Всевишнього за те, що законний хазяїн і давній рід поновлені у своїх правах. Я була вражена страшною подією і в тоскній журбі поверталася з погадами до минулих часів. А бідний Гортон, більш від усіх скривджений, був єдиним, хто тужив щиро. Він сидів біля покійного і ридав усю ніч стискав його руку і цілував дике глумливе обличчя, від якого будь-то інший сахнувся безогидою. І оплакував померлого стою невтішною тугою, в якій природно виливає себе великодушне серце, навіть коли воно тверде, мов гартована криця. Містер Кеннет не зміг пояснити, від чого помер хазяїн. Я змовчила про те, що він чотири дні не їв, бо побоювалася, що це ускладнить справу. До того ж, я певна, що він відмовився від їжі незумисне то було тільки наслідком, а не причиною його дивної недуги. Ми поховали його на велике обурення сусідів згідно з його волею Ершоу, я, гробар та шестеро людей, що несли труну, ото був і весь почет. Гортон із лицем залитим слізьми накопав рясту і сам обклав ним бурий пагорб. І тепер його надгробок такий самий охайний і зелений, як ті, що поруч, і сподіваюся, його хазяїн спокійно спить, як його сусіди. Але селяни, якщо ви їх спитаєте, на Біблії присягнуть, що він ходить. Дехто каже, що зустрічав його біля церкви, і в полі, і навіть у цьому домі. «Пусть балачки, скажете ви, і я так скажу». Та о той старий, що сидить на кухні біля вогню, стверджує, нібито бачить на власні очі, як вони обоє визирають із вікна кімнати містера Гіткліфа кожної дощової ночі з дня його смерті. І дивна річ сталася зі мною десь місяць тому. Одного вечора, темного, похмурого вечора, я йшла до Гренджу, і там, де шлях звертає до Буремного перевалу, зустріла малого хлопця з вівцею та двома ягнятами. Він плакав. Аж заходився. І я подумала, що ягнята вперлися та не слухають погонича. «А що таке, хлопче?» – спитала я. «Там гідкліф і жінка. Отам, От під горою!» – схлипував він. «І я боюся, коли не хіти». Я не бачила нічого. Однак ні вівці, ні хлопчик не хотіли йти. І я порадила йому обійти іншою дорогою, низом. Він, коли пробирався одним-одинцем по болотах, мабуть пригадав ті несінітниці, що верзуть, і повторюють його батьки та приятелі. Та все ж і я тепер не люблю виходити на двір, як стемніє, і не люблю лишатися сама в цьому похмурому домі, і нічого з цим не поробиш. Я тільки зрадію, коли вони нарешті поїдуть звідси і переселяться до Гренджу. «То вони збираються переїхати до Гренджу?» – спитав я. «Так» відповіла місіс Дін. «Одразу ж по весіллі, а воно призначене саме під Новий рік». «А хто ж тоді житиме тут?» «Ну, Джозеф застанеться наглядати за маєтком. Та може візьме до себе якогось парубка, аби було веселіше. Вони влаштуються у кухні, а решту кімнат замкнуть». «Щоб привиди, вірніше, почувалися, якщо захочуть тут мешкати», докинув я. «Ні, містер Локвуд, відказала Неллі, похитавши головою. «Я вірю, що померлі спочивають із миром, та не слід говорити про них так легковажно». Цієї миті розчахнулася садова брама. Гультяї поверталися додому. «Такі нічого не бояться», – пробурмотів я, дивлячись у вікно, як вони наближаються. «Удвох вони вистоять проти сатани з усіма його бісівськими легіонами». «Коли вони спинилися на кам'яному ганку, щоб востання помилуватися місяцем, чи то радше одне одним у його сяйві, я знову відчув палку неохоту зустрічатися з ними. І поклавши дещо на згадку про себе в руку місіс Дін та незважаючи на її обурення моєю невічливістю, вислизнув через кухню, саме коли вони відчинили двері у будинку. Таким чином я був остаточно підтвердив підозри Джозефа щодо негідних розваг його приятельки-служниці, якби він на щастя не визнав мене за поважного добродія почувши солодкий дзенькіт суверена біля своїх ніг. Моя прогулянка додому була довшою, бо я зробив гак, щоб зазирнути до церкви. Опинившись біля її сім, я побачив, що всього за сім місяців вона заледве не перетворилася на руїну. Більшість вікон з'яяли чорними проваллями, а покрівля на даху деінде посувалася з місця, щоб помало осипатися зовсім, от вітрів прийдешньої осені. Я почав шукати і невдовзі знайшов три могильні камені на схилі поблизу болота. Той, що посередині, був сірим і майже весь ховався у заростях вересу. Камінь Едгара Лінтона був зарослий мохом, що наповзав із підніжжя, А камінь Гіткліфа поки що був голісіньким. Я блукав серед могил під цим благодатним небом, спостерігав за метеликами, що пурхали у вересі, і поміж дзвоників, Слухав м'який подих вітру в траві І дивувався Як це спало комусь на думку Що не спочиває з миром той Хто спить у цій мирній землі